توان رځین بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم لو قران د فهمه پاره مم مف کې اوصول قاعده اصول بیان کړو قراتون کې تفهیم زموږ پا اصول اول سلور چیزونه ز د کون پکار دی چې قران تعریف اسماء حکمت نور حضور او تقسیم دره د دې چې قران د شهیرت کوي داغه په معنا ځان پوئل غواړي چې هغه شرک دی د شرک قسمونه منه مون بیان کړ اعتقادي او فعلی او د اعتقادي تقسیم مو کو سلور قسمتا فل علم چې تصرف فی الدعاء فی العبادت دانګی مشرکین هغه خلق کړه خدای په صفات کې مخلوق شریک کړو ماغه سلور ډلې وی یو چې د خدای صفاتونه کې نیکان بنديان شریک کړي چې دای پار سپويږي دې توای موشکین بل بل صالحین و هم هغه موشکینو چې هغه د خدای په صفات کې جنات شریک کړي چې جنات پار سپويږي موشکین بل جن درم هغه خلک چې ستور له تصرف وهلو او د نور په ماي د ستور عبادت به کوو موشکین بل کواکب سلو رم اغا خلق کی ارواح مجردہ او فرشتہ دو خواهی صفاتی شرک مشکین ہوئے مشرکین بالملائکہ دارنگی قرآن چه خطاب کئی غد کئی نسلو رو فرقو سرکئی یو مشکین بیم یهود درم نصارا اصلو رو منابکین اداغی من تقسیمو که اداغی من صفات بیان کل اداغی وصول دارنگی دا قرآن کے دو فرقی رازی یو منکر چاګه کافر وای اذم مؤمن مسلم دا سره داغه مناسب کلام کئ منکر باندې رد کئ دغه عقیده او داغه عمل فاصله مومن ته ترغیب ورکئ د حکم نه منلو او د طرح کئ دغه اثبات طریقې د قران پر سرور طریقې سره قران خپل مدا ثابتئ دلیل عقلی نقلی وحی او خل دا عقلیبن قسمنا ذکر دا د نقلی انفرادی مایی او دوهې او د حل تقسیم وکړه کله چې مسله بیان شي مدلل شي نو د قران قاعده دا ده چې دوه فرقه ته مناسب حکم اوري لکه جج چې دو فرقي ولړی هاو کله مقدمه انجام تورې سی نو جج بیا دوار ته حکم اوري نه چا چې دلیل قوي شاهادت مضبوطی ماغی ته برات او چې دچا دلی نه غوښت ته دا د قرآن قاعده ده منکرتا سلور حیثیتونه اوري چې او څرین انکار کوي هغه ته سلور حیثیتونه اول رټنه ازجر چې مانیشه ده دی خبره نه دیم تفیف دونیوی د دنیا تکلیف او عذاب پر دروازه نه درکم دیم تفیف داخل صدا ودرکم او سلورم ختم القلب زره بند کم لار د هدايت ورته بند شي دارنگی مومن ته داغت صفات قرآن او رئی یو ترغیب شوق ورکئی بیم د دنیا خوشحالی درین دا خیرت خوشحالی سرورم ربط القلب رول اکلکی او مسائب تکلیفات پا دے بارا کی معاملی گردی دارنگی دا مومن لہ شجاعات پا دے مساور ورکئی چکلک شا تصلیح ورکئی چا پا دے بارا کی غم در تکلیف راجی مدا پریک دا دا رنگه د مسلې وضاحت کئ چې سید انبيار اسلام ذکر کئ چوغورا اغه ډوبیا کلام سره په نرمۍ کړلې او سره تلکو مصاېبې څنګه برداشت کړې او ان جان دغه سره خسته شو دا وې کې اغه د خپل مرګ ورو نو پر خو اگر چې کفار په زور لګولاو دا وې کې دا غي خطاب مهت په نرمایو دا غي مسله اول د توحید وا. او دا اهم مسلوات او د امبيال اسلام سره جګړي په دې توحيد کې وي موږ داغه 50 قسمه بیان کړو چې کله په ذکر کی انثال ذکر کوي مسلوات کوي ځکه چې مثال ذکر نکړي نو عربو اجازه مثال لې کل فرس بلال جام والناقطو بلازما لکه اسوي او واغي ورتني او خوي موهار ورتني نو مثال قران ذکر کوي څه مسلو ځین کې کړي دانګي دم مسئله وضاحت کړي امور مسلمه او مشويته سره دانګي وضاحت کوي پیر خال الله سره او داوي څسمونه بیان کړو اوس موږ د قران د فهم قاعده بیانې چې د قران الفاظ په کمی طریقه دي او کمی طریقه سره سره کلام کوي قران کې سو سولي د فام د الفاظ یو حقیقت او مجاز دا حقیقت او مجاز دا معنی چې کله معنی لب و ذکر شي خپل معنی باندې او کله مجاز جین ووځي تیرېدلته وایي د خپل حقیقت په تیر شي اپو مناسب د معنی سره کلام کوي سم مناسب وي مداوی مناسبت, مناسبت سره قران کلام کوي دې ته مجاز مجاز او حقیقت حقيقت په خپل معنی سره ذکر شي او غفله معنی امرات کی او کلا, کلا بلا معنی خپل ته دي بل معنی واخلي قران کې د دې ځاز ذکر وکوم په دې فن کې اول تفسير ته ذکر کړو نو ابو عبیدہ ما مردن و سننا ذکر کرو دا غد کتاب ننے مجاز و قرآن اسمائی پا غیرد کرو چو قرآن کے مجاز نشتے پا غیرمیلس دا بادشاہ کے ابو عبیدہ اسمائی باندے حصول سی دونہ پیش کرو اور اسمائی پا دے قائل کو چو کلام دا عرب کے مجاز شتے ادا فسیدے دے تو یعنی اخپلی معنی نا تیرے دل، معنی پری دی، ایو مناسب معنی واقعی بی عرص تو مجاد القرآن بانده، گن و خل کو تفاثیل ذکر کری دی مجاد اصول چی دی، ندا پینده دی، کل اسماو کے مجادو کی، کل پا افعالو کیو دی، کل پا اروف کیو مثال د دې لک انی ارانی اسر قمرن زمینم چې زنه جوړم شراب نو شراب غانو پیدبار دې بار د مایور زره قمرن دی انی اسر انبن فتكون قمرن دا رنگه قران کې مجاز کل ذکر کی یو مجاز پدی ذکر کی چې ماضی ذکر کی مراد تنا مضارع او اخلی مضارع ذکر کی مراد تہ ماضی و اخری و اس قال الله یا عیسی ابن مریم نو قال قماضی دے په معنی دا یقول دے خدا وله نکاسن کی تی ماضی ته شی معنی یقینی وی شی وی نو دا رنگ دا څنګه چله کدا واقع شی دا یعني مجاز یعنی ماضی ذکر کی معنی مغارۃ اخری ماضی ذکر کای لتا حق وقوع دا رنگ کلا کلا ان ذکر کی امرات نہ خبري لکه الحمدللہ خبر ذکر کی مرات ان واخلی واخلي الحمدللہ دا ماننه چې همونه خدای له وینه زنه وا معنا دې احمد الله خبر ذکر کی استمرار لا دان کی کلا مفرد ذکر کی تسنیه تن واخلي ذکر کی جماعت نواخلي کلا مثال ذکر کی تشبیت تن قران کې مجاز اصول پینځلي او بعض خلکو په مستقل مستقيم کتاب وکړل دی, دی لکه ملک العلماء دی کتاب منده مجاز القرآن دالنګه ابن قیم یو کتاب دی مجاز القرآن او قیصلوری سلی قسمه خلل مجاز چې قرآن کې معنا حقيقينه د مراد مجازن مراد دا دالنګه ایک طرف ال الناس حسابهم او مازيرا وخانی دې شو نه نږدې بشي مزارع معنا مراد ده دا گند ځای ملي کله کله جذبه ترجمه اعظم نظام مجازي معنا کوم هغه هکې معنی په پریدم زقال ته مجاز مراد ده اترب للناس حسابهم دې بشي کله کله وقت حساب نه تربه مازی ده دارنګې او قال الله يا عيسى ابن مريم او لفظ ولہ معنی پری او لازمی معنی دا غواخ دی لکه سړی ته بد دعاء کې خیره کې نو دا خیرو انجام شي د هلاکت نو کله کله لفظ د هلاکت په ځای بد دعاء راړي دی, دی خیره لکه قتل الخراصون عثمانال ته دامت قتل بږي یعنی حرکت وای انجام زده غي د تباہي نو خدا تر اف طرف نه پاغی انځان دی بازه فرق په دې قاعده نه پويږي نو کچراغا حقیقی معنا کوي نو معناي فاصله تا. اک طرف bale ناس په خالی دي شو دا غلطه معنا ته کوي. قاعده کله په خالی دي شو وڅ انو کدا وي چې د ام ماضی څخه غره ځوابداري چې دا غره دلته کې معنا مجازي ده سړیا ماضی زیر کرکړ دلته حق وق لوک لکه بیا نيقي پرشار دال کې چې ذکر کوي چې کله کلام کل ماضی له تحقق لوکو راځي دارن الفاظ په نزدیکی معنا په ضد دوم نو زباوامه کې دلته کې مجاز دی از قرآن او سنت ته باځه خرق په دې نه کوي کله کله معنا حقيقي ورستې شي کله کله د لفظنا معنا روغي ورستې شي اکل د لفظنا معنا شدي ورستې شي لکربا سوره بقره کې د وین کې يم الله الربا او يربس الصدقات ما هو کې الله مال لسود ذریبانه مراد معنا شریدا عقل کلب دار ربازی کرشی معنا لغوی و ما اتیتم ربا ليربو في اموال الناس هغه څه دی چې دیاتي ورکوې خلکو لږه د فلکو را اخلم ندا کرات ممنږي ذریبانه معنا زیاتی وا بين او کما الى ربوتن زای ورکوړو مې مې امو یسا تا پاړی راي باندې مری به او پ معنا د زیادت ته کلا دا, کل دا معنا شریشی کلا معنا لغوی شي او قران کې د علاقه ورغله دا نو کې او قران کې کلمه نه حقيقي وغه څه شي کلمه نه شدي نو یو د قران اصولونه الحقيقه والمجاز او پدې فن کې د دې کتاب ډېر بهتر دی الفوائد المشوقتة الی علوم القرآن ورغه رساله لا او په نو اوس مصر نه هم شایسته ده او په ایتیاغات سم کړئ دارنگی پتے فن کے درکشی کتاب دے البرحان فی علوم القرآن اغام قصرے دا کتابونه نے اس پیدا کی گی پخوانہ پیدا کی دا اس عام پیدا کی گی کہ اس اڑے زان پو قرآن پو خام ادا په پا نو یو دعیز ابن عبدالسلام کتاب دے وڑی کے کتاب دے الحقیقت والمجاد دارنگی دے ابن قیم کتاب د الفوائد و المشوقت القرآن دارنګه درکچی کتاب دے صلور جلدے کے دے دے دے دی فلور جنده کې البرهان فی علوم القرآن ذو الحوفین دے ابن مرجانم دے نور الخلقندی خدامشور کتابونه دي عام پیدا کیږي په د خلل تفاسیر کې چې سړی سوچو کې نوګه پفرق کوي چې دا لفظ معنا ورته دي دا د معنا مجاز دي بیا د مجاز سلیریش قسم لري چې دا کم مجاز دلته کې نو چې دا فند سړی پوي نوګه د دې م کې جویم دا قرآن دا فان دا پارا الاجاز والاختصار قرآن کریم کلا کلا یوضائی کے اختصار کئی لنگ کی کلام کلام لنگ او میرز کے داگے دیرے مانے موجودی او پدی اجاز کے باب دا حضف لے حضف حذف وردل توي یعنی کلام پټ رته حذف له قسمه ده یو حذف فاعل ده یو حذف مفعول ده حذف د اسم علی ده حذف د ظرف ده حذف د مبتدا ده حذف د خبر ده حذف د مضاف ده نو کله چې پدې فن سره نی پوآ نو هغه دا څه معنی کی قران کې حضرت مزاق کوي وسل القريه تا اوس کې سره دا مانو چې کلی نه کی دا پوسګنه کړو خبري نه کوي دلته کې حضرت مزاق دي وسل اهل القريه اوس موږ پوهو چې معنا کوم صحیح د وسل القريه تل موږ معنا دا کوو ته پوسو کو کلی واره نه دا صحیح معنا شو اغه حذف چې دی هغه مرافق دې کله کله ترجمه کوم نو خپل په ترجمه کې حذف راو کوم او دا حذف مانا باور کوم نو کله کله ز ذکر کوم چې دلته کې حذف وو او حذف ما راوخت او کله کله ز اشاره ونکم زم دمه مخې ویړو دا ونګي حذف د فایل ډېر دی ابن جینی لیکل دي چې قران کې زردای حذف فایل دی د پنځم صدی ایمان دی ابن جینی دا غو کتاب من ال غزاېص نورالمخصص هغه کې کال درس کو نو شیخ ابو علیل فارسی درس وو یا کی وفات ده هغه پلارته هغه یو ورته کې hội ابن جننی درس کو طالبان ته نه چا نو ابو علیل فارسی وې چې انګور دوخ نمخ کې پاک شي یعنی قابل ده خو یې له مې ابن جننی واوړې یا ابو الیل فارسی مشهور نه پلار ته زده او دا خبره او پیا ابن یانی درس پی هو او سلویش کالا دا ابو الیل فارسی شاگرد دیو کلا سلویش کالا دا درس کې نه است در مولاینا بعد دا ابو الیل فارسی کتاب پنهوږي ال ایزا بالاتک ملا دا غی شر از دیس جلد کې پنهو کی دا خود منګه کو ګمن غټه مونتی وا یزه پساری قافیا او الفیا او داز پر کمن غوټه داونهونه نه دا دا واسیو څو قایدی دي داج کتابونه دي نه وي یاغ شل جلله کې دیرش جلله کې پنځهش جلله کې رقماده بولین فارسی المتوفات 1575 داوی کتاب ده داونغه د سیټی کتاب ده هم اولوامه دغه شل لیکل له جمر جوانی سیټی ما د سل کتابونه نه دا مختصر کرده رجع مکرده سل کتاب ادن آغش مارا جمع کرده فن که دو قرآن تفسیر زیاد خدمت نخاطو پرده او اغیی دو قرآن مشکلات حل کرده الفاظ یو دی مطلب و ماناق و مانکه تیر کرده جو دو قرآن دو صورت مطلب سده او پل قرآن کی واضح یو د قرآن دو لفظ وضاحت دا کو جلالین شو داس کسان یا بزاوی شو دا خود آقی یا نمونه دا دکیو زمیدار تاوی ما تا غنم راکا آقا ایخا اطور تاوی استاد غنمو سمطلب ده نوغور آقار تاوی چون غنمو خی؟ دا یو ناقص فند ده دا خود دی ده پار و سازان و تا چل دکه نو اس نفاو گورمخته رمبه دی واقس نو اس گورکوا نو دے ارمبی واخلی وغیتا گوری نو گوڑلا دی ارمبی گوری دا فنون اصل کے آلات تی یعنی نا د دے دکڑا نوز کتابوں نو گو گورا اوپائی کے مارت حاصل تھا نو دا ابن جنی المخصص دا انگی راغی کتابونه دي دی کافیہ او اوضائی کے پاہا حوالہ رازی اوضاغو استاد ابو عزیل فارسی راغی دی کتاب میں ال ایزا سر حدید زعبی جنیدی کل حدید زندگی دائیں گے اتک ملا نورم دی, دی فن کے دائیں گے دو دا قائد دا کہ کل او لفظ ذکر کی نو دے لفظ مصداق کا کتیشی کہ مصداق صدی نو دے پیوز آئی که یو مانا کئی بردائی بل که بلا مانا کئی دیتا ہوئی اشتراک فل لفظ لا فل مانا دا مشترک دی پا لفظ کے مانا کنی دی مشترک مانه دې چې مصداق په یو اغلي یو مان نه او چې مصداق په بلوک ته ته نه قوت غل ایته او کل چې و دای چې مصامل کین یو مان نه او کل چې د لفظ په بل چا باندې ساز کې نو بل نه مان نه لکه موایو بر او جا ازیدون کلته دا جا فایل زید کې نومانه دا شو جا زیدن زید راغې څنګه راغې په 10 کې خدا بلې دا 10 کې خدا لارې کې سور څه د فقورنا دل تر راغې لارې سور څه د فقورنا دل تر راغې دې ته وې جا انتقال د یو مکان نه بل مکان ته وکړ کلته دا جا هیڅ څامه ته نو غیر هیڅ څامه ته متوجې د جا مان نه کار لکه یا البرد بودی سمانا کارش جنې دنه دي جما رات مل کنهش په اوکرا به مردان کېش په اوکرا به د تر او او جا معنا کار کړو اوس دې قاعده سره هغه اعتراض چې قران کې راځي وا جا ربکا ځاې سمانا الله با سرګنچې دا اوس هغه معنا چې کوم دې شراب شیرب ماغه غلطه معنا وا ځکه دغه انتقال دی او زانه بل ځای ته راځي او لا انتقال نه کوي وږي ایاوم ان دې جهنم خراب کړي په ارث جهنم دنه یانم په قراد یو ځای نه راوړي بل ځای به ودی کل چې په دې قاعده نه پووا چې باید یې فیل کړي فیل په حقیقت کې غایب وي او دا هر او دا د متعلقات دی دا د پړې غایب وي کوم طرف ته بوځي نو پڑے راځا دا دغه فعل کدا فعل متوجيه جسم تکي نمانا انتقال به مکان الى مکان او کدا فعل متوجيه غیر جسم تکي نمانا ذهن جاء ربک خاربشیر رب دا دارنګي قران کې لفظ جنون غیر نظرا نظرا قران کې پوانا د قتل راځي اپمانا د وفر کولو قران کې دواړه ذکر ده فنا ذرت الى ربها غوريبا د نفس الله تعالی او کله کله په معنا د انتظار راځي قال انذرونا نكتبس من نوركم سنتي حدیث کې راځي منافقان به وای مؤمنان او کله ونې چار ته منت کنه لکه موږ پښتانه یو لغون اته وګوره نو وګوره سمند دا کیږي وګوره یعنی وخرات دا لغه کله په معنا دا انتظار راځي کله په معنا دا کتو راځي او کله چې دا فاعل دې اجسام بنديانو ګوروي ایو نظر دا الله دی. دی نو نظر د الله سمونه کوئی دی الله کوي کی ځکه قتل ځکه سم یو قتل پستر ګدي دا بنديان کوي فنا درته نه راځي ایو کتل دا لا دی نو پستر ګدي اثار بكم ايهلاك دعوكم زرده چې الله تاسو دشمن تباہ کی فینذرا کیف تعملون نو الله به غوړي چې تاسو کوي هغه قتل دستور غوندي هغه قتل چې کل نظرتون نسبت الله ته جو نو قتل مندي دا ان الله مستغفركم فینذرا کیف تعملون حدیث کرازی یو کچی یو تر دی متوجه که یو ما ناشا سمج علنا کم خلائف لننظر کیفت عملون ان الله استخلق کم فی آف انظر کیفت عملون ابو دعوت کی راجی نو نظر د بندیانو پستر کو دے او نظر د الله پستر کو ندے دارنگی الفاظ کلم و تفقوی او معنی مختلفی پیدبار د موازی و لکه قران کے راځي ان شجرۃ تنبو تو فی اصل الجحیم و جهنميان او قران کې ونه لا چې جهنم کې به ټوکيږي اوس په دې قیدی نه پوو نه غی تر از کی چا لکه جهنم خواشه سودای او قران وای په جهنم کې نداب قذا دا دا وقت تكون الالفاظ متفقه ومختلفه الدلاله قاعده دا. كلا الفاظ يوي لكن في بار ده متان سر دا معنا مقيت ده جهنم ور شي صدين دا, دا دوزخ ور شي او كلا دوزخ للعب ونبا يونا جوركي نظر قوالي سنك اور 300 صدور پای نو معنا دا تم بو اصل جهنم جوړیږي دا ونه په مېز د زوځاف کې ونه به شي او جهنم می بداغې چا کولی جراغه طالبه سولې معنی دا دا تم بو تو جوړ وبشي ونه او وټو کیږي نه جوړ په مېز جهنم کې د اور درهاب نه و جوړیږي او د زوځاف چک لگے دې بچو کې اثر سړي معنی دا دا دانه ته دا, دا جوړې کل کل قران فعل ذکر کی نو دا فعل دی یو فایل وی او د بل فایل فعل ذکر دی دتا حذف او دتا موږ تعلق فعل به حدیث امام و نو دی مثال ذکر کئ علفت حاتبنا و انباردن ان باردا علفت حاتبنا واقم ورکه اوختا وندا بس دا معنی باندې الله تعالی مفيد نه دي زګ معنی بهداشي جو هغه مې ورکو او ختا د بوسو او هغه مې ورکو دوبو یا نو ابو او بو یا هغه نه دي ځکه قابلیت په ټوک نه ده چې چای نو کوم چای خالص كله شي نه وړلو سکول کې فرق نه دي با خلق په دې قاعده نه پويږي دا مان باردن مفول د فعل مذمفه دی ال لفظه تبنا واسکاتو همان باردا معنا دا واخه ورک او ختا د بوسو او میسکول په یو کېوبو نو مان باردن مفول د فعل مذمفه دی قران کې ان دار ازهبا کلکله تصريوکم جمات فل راو او کلکله زبه تصرينوکم زبه ګنده تیرشم پدی منزل دلته تک دا مفکول دے دا فعل محضوفا نزبا فعل محضوفا راوخ کم نزبا فولا مانا سئی کم لکا سورة یونس سی و لسم سی پارا آیتی آویا و گوری حضرت نوح تقریر کئی انکانا کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیت اللہ فعلاللہ توقلتو کتاثبان دی جران لگی زماغ در اپنکو ورکول زمان تاثرالا پایچنو دا اللہ نو پالا باندی زانس ما پا خدای زانس پارا لئے کوم تاثنو کم او اجمو امرکم و شرکاکم نو تاثر یو شید جرگو کئی زمان دا قطر طول متعفق شید چنو بے مرگ نفری بو و شرکاکم دا مفول اجمعو نده دا مفول دا فیلی محضو په عدمو امر کوم و, و, دو جنو و جنو شو کا کوم یو کې پل را ز دمر اومدد کې مدګاران دو شوم دی رامدد کېی خپل مدګاران اوس کلام کېښال راغې جرګول کوې چې وو اوپل مزګارو رادد چې منګو وجوقلام کې اوسنو راغې معم صیح زبه کله چې په دا نزوه باز آید که اوام چه زرتا ما فعلی محسوفه را اخدا اقل با از بزر ترجمه پختوه اکم او باز چې ترجمه محجد اجازه ما ترجمه اکلا یو که اقبل رای و رامدد که اقبل مددگاران ایلا مو کوئی پا ما بانده نزوه بازتا اپوز کم چه دا رامدد که مدد کم دان را اخدا نزوه بازتا اوام چه دا مفول دا فعلی محسوفه او حضر قرآنی که نو زب آغر آف کم دارنگی پا دی باره که زیاد اشکالات چکا یو د ختمیگی حسن پا دی کلام کې تختیره تختیوی پرکولو تا توتی کولو تا کلا کلا زب تختیو کم تختی دامانه کلام با زب آیت بندروانیم نو زب توتی کم اول مانا نو بدری کم نو به په معنی با زموږ کلام وکم مثال ته لکه دوي مې سپاره او سال ته کې چې کل راشم نو زه معنی وکم آیت دو څوا سوار لسم ام ان انتقل الجنه ګمان کوې چې دنه بچي جنتا ولمّا ت کومه سللوله نه خللو من قبل کوم او چر خا مخاره ب چېې تاته حالت ته پهخواو پخواو با د چې کوم تکرییکونو راغ وت سر راشي مسط حمل باسا ظه پریدې دی ته تکلییکونو توان نه با ته کول ل شو او ضره لا سخې ماچ شي خلکوله توانان تکلیف ورکڑو په بیشتی بو سوائی تنگ دستایتا مستق من البعثاو وزورا رسیدلو دیتا توانون و تکلیفونا وزل دلو اجرک دلو پکانو که او تاسی پریشان شو حتا يقول الرسول والرذین آمنو ماو مطا نصر اللہ سردی چې جی پیغمبر بوی مومنانو کلبی دا اللہ امداد دا آیات ندا معلوم دا آیات ندا معلوم شو چته غمنه مصیبتونه راغلیو نو انبیاء علیه السلام اومه تشفیش وو زلزلو حتا یقول الرسول دئ حرکت دیلو غمنو کې تر دې حدا پوره کې پیغمبر بوي چې الله استایندار وکړي دا آیات نه دا مالا معلومیږي سورته احزاب کې له دیو ګورې آیت دویستم یوشتو سپار. ولما را المؤمنون الاحزاب هر کله چولید مومنانو دلید کافرلرا قالو انه مومنانو اعظم ما وعد الله ورسوله داغه مقام ده چې الله او رسول مو سره لوشکړو چې مصیبتونه برابر دي. طول عرب د سیل می ات متفق راغلی او کتاب مور سره اطول و عرب اداف اصلاق کڑیوان چیزا علق قسان دی مدینه کے جن دی بین اپریدو اگا جنگ یا حضاب تیورت ہوئی جنگ یا حندق مدینه رچار چاپیر خیمی وای چوڑی اطول قبیل را را او دا قسم کھوڑا لی و اطولو چی جن دی بین اپریدو ختم ہوئی نبی علیہ السلام حدیث کے رضی صحابہ را جمع کرو وڅبکوم کومیدان دغه کوم لکه سان او کوکورونو کې پد کې نو راګیرا باندې تاسو وکول سلمان رضی الله تعالی نو د فارس سره سړیو چې تقریبا او یا کالو سیمه نه راوړو او یا کړي کوفر کې تیرې او یا کړي به اسلام کې تیرې هغه ته حضرت دغه فارس کې دیشون راغی مونږ کمزوری او لگ بو نو مونږ باندې کلی نه چا چا سره خندق کوو نو نو هغه زموږه ټوله توپا کونه نو دشمن پکاندا به توپاله نشه نو موږ به کاندې دی پاودې نو چې دشمن مكنته ټول څه اخو کنه موږ را سره نو زموږه رايدار چې کنده بوکو نو چارتا پیرا نو حضرت په حق را صاحبأنته مدینه لوګو نکړو او او چارتا پیرا کنده وکړو او سړی متعین شو دلته کوم ځای دی ولاړې ته باغ راځو ولاړې پورې عاجي شو ګټه کويږي لا کې نه کپرهولم مې هغه نڅله وېدلې ووږي چې شي آخر巴 موږ پیږې او بیا الله توفان راوستي او کیميو لوطړګه ټول په یبه تو څه دا یو سخن کم دینو سخن پڅر دی چې دشمن شړی تا پوکور کيني ولمار المؤمنون الاحزاب نو چر کلا چورید مومنانو دل وکافر لرا قالو هاغه ما ده نلا رسول دا وختې چې موږ سره الله اوس کړو پیغمبر امتحان برا دی وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ازيات نک دي مصیبت مومنانو لرا مگر زيات کې مه پاله وکړه کېد لاک ہدایات نه دا ثابته شو چې دې قوم مسلمانان چې کله په لایي تکلیف راغنه نو غوډل کېږي او دا سورته بقرې د آیات نه دا معلوميږي چې په خوانو هم بیا چې باندې کله مصیبت را نو غوډل کېږي نفضلت قومتي په پیغمبر راهي دا ورته معنا درنه چې دا قوم دغه به ترې چې بیا و باندې موريږي آیت نه خدا معلوميږي ځکه په دې قوم کې مصیبت راغنه لیدل کېږي اپا خانوم بیاو بانی تراغلیون و غیج رکی دلیو نداق و فاسده مانا دا او زدیده که تختیق کم تختیق وی چکره کول کلام چکره کول مانا او دا دا در صورت بقره دعایت مانا کم مطلب دا ده در صورت مانا دا ندار اوز مانا کم در صورت بقره ام حسبتم ان تقول الجنه کوئی چې دنه باندې جنتا رابنی سي تابانه حالت په خوانو پر سي ديو په خوانو تا الباسا تاوننا وذررا مصيبتنا وذلجلو ذكيد له فاطمه کلام حتا يقول الرسول لهم تسليهتان حتا چې پیغمبر باغيت تسليه ورکوړي چې مخاوتېږي حتا يقول الرجل تفير دبن کلام له هغه څنګه نه ا تا کې کې وی پیغمبرانو اي ويقول استمرال هرار غيبي دغه وي ته په کې کې ما کلاسیک دي اوس ټول كلام قران کې ډېر حضرت دي ويقول الذين امنوا متا نار الله يا پیغمبرانو و تاسو لري ورکړه نو وي بمېنانو نو کل بيد الله امداد اوس كلام کې تکته اوس انبياء دا راځنه بچو ناګي جوړ کې دي موتون جوړ کې دي اندیاو ته سلیول بولا نو اموننانو په وې نصر الله تا هم له ته سلیلا کوي د خدای امداد وکړي ما نه داشه دې ته مونږ وایو اتقیاء کله چې دې قاعده خبر نو غټول کلام یو شان شي بوزي نو دې بوزینو کلام کې فساد راشي ما ته خلک وایي غا تفسیر ته نه چابګې پنځوس کال ته پنځوس کال او شو قرآن شان ته ز خپل تفسیر مسوده کې راښانت کار او خلک نن جوړای شي او سبا نه چی پټي پنجاب ماستر عربي نو زده او تفسیر قران لیکم قران کې زیات مشکل د قران د لفظ صحیح معنی را چې معنی صحیح کی سره د انکه پدرس کې چې د قران صحیح معنی وو کې چې د مخاطب ذهن ته تطبیق وي دي دې په کوشش او دغه په دې کې ښه پاتې نه شي کله کې استاد ناقابلی نو هغه معناو کې نو فورو نه مخاطب شول ځکه عادت معنا ترجمه پرانی کړي او ترجمه په دای سره پی نه کړي چې كامل وي او چې كامله ترجمه کې ايوسړې تراس کوي نو داغه تراس به دوه یا یاغه جاهل له سب خبر نه ده پوشه یاغه ځدی کلام کې خبر راوي نو تو تو چې وای ما چې کوم ترجمه کړ دا غوته وای دا جوړه وای دا د قران اجازه اغه وای زوی شیخ امکنا اسید په ترجمه موږ نه یو کال ترجمه کړی چې ټوټه سدای څه نه زئی اغه چې قران کې کین اغان ته وای سات څر ته باندې وسړیت په خور کې صدا کوله دګاندار ته چرته درومي چرته دي وې سوات سيته زم وې کور کې د لور د اغم ځان چې موږ هم دا په ډول کې بغوته شوړې موږ هم دردي ماتا باز په خواب مما سند وركونه ما بندته بعد چې بها وشو تفسير جوړ شو توصیف میں ترجمہ به دنو سمہ قران کې زیات مشکل په خپلې به ترجمه کو دي چې دا استدیمه او کې چې د مخاطب شک پاتې نه کی او اعتراض هم پاتې کی دي یو جن قران کې فصل او وصل وایي فصل او وصل یو د فصل کلام بل تا کلام بل نه کې نو قران کې نقصان راځي سورت البقره ایت یو سن یو شګوره کلام بل بل نه نو کلام کې نقصان را نو البته کې په فصل کې الزی نهغل تل کې یو سن قل ان ولينه تباتا اواهم بذالذي جاءكم من كتاب يس ت دهوديان دوخالاته جتا ته روان را مالک من الله من ولي ولا نسير نبي تعال الله دادابنا ماوین اندادي الذين الذين نزل ذكرام شو دا وصل بنکه کو وصلو کې منافذ ديږي تو متصل کې نبای تارا دا اللہ نام ام ولی و لا نصیر اللہ دین آتینا اوم الکتاب آغے سرے لگئی نبای تارا دا اللہ ولی و لا نصیر آغا کتاب مراغی تور کرنے اما ادا بیل کلام دے آغا بیل کلام ادا بیل کلام دے دارنگی یہ اصل شپاک صلوی خورا سپارے پر دیمک اِنَّا کَا اِذَا اللَّمِنَ الظَّوَالِمِينَ اَلَّذِينَ آتینا اوم الکتاب یقیناً شیبت در ظالمین اونا ظالمان آگا جی تیور کردے من آئیت کتاب ناو قرطا مانا دیوتا انکا از من الظالمین مانے کلام ختم شو او اللذین آتیانا امال کتاب در بیل کلام دے دیتا فصل وائی دارنگی قرآن کریم کې پووز ظایر کے اللذین را غلر ہیں اوالتا فصل دے البرحان کے ما کے ماضی پرکنی چالتا بودرے گئے که متصل ذکر کے نمانہ فاصلی گئی دارنگی سورة یونسکرالی فلاح زنکا قولهم انی العزت للہ جمعیع او فلاح زنکا قولهم بانی بودرے که انی العزت متصل کے نمکلام فاصلی گئی ذکر مانہ بیداشی فلاح زنکا قولهم انی العزت للہ جمعیع غم جنکی تالت زیدہ قول کیا غیوئی عزت تخرائی ٹھول دے نطق من کیګه ما پدی سمونه پیغمبر پدی غمن کوي دا کافر عزت خوای غلطه معنی ده نه معنی دارا فلاذن تقولون ا ذقل م قوله محذوفه حذر شعر د دو د کثرت غم جن کی تعالی د خبره ترې کتاه کل جذب ور وای کله ظاهر وای کله کذاب وای کله مفتری وای فلاذن کا قولون غم جن کی تا, تا لالا د دې خبره تا تاسو جادوګرو بدره دي کوي ان العزت تزان ته كلام دي ان العزت لله عزت الله لاس کې دې لاس کې نه دي د دې تاسو بدره دي کوي تم خفه کېږه عزت الله لاس کې خو عزت نه ده بل كلام دي دا وایي چې زوا ترجمه زم ګړندې بروانم نو نه وناڅاپه ودیګم د نماز لريذو مطلب دای چې د امخ کلام غوړ منفقه دي دا ختم شو دا لږی کلا حروف قران کې راځي نو حروف او ګړماندی کلا کلا په معنا شي او کلا کلا په معنا د حقن راځي په معنا دلاره شي د سورته مریم کې مؤمنون کې شورا کې سبا کې معارض کې مدثر کی قیامت و و کے. او متوففین او فجر او مس کی په معنی او کلا په معنی دا, دا حقم راځي لکه متوففین کې او فجر حمزه کې د سوار رضای کې ندانجه ته په دوار دین کې یو معنی کو کلا په معنی دا ناراضي او کلا په دا حقم راځي دا نعم دا کلا کلا فمعنا متصل راځي عقل مانا مون رسل راځي چې څوړې دې قايده خبر ني نو هغه قران کې غلطي کوي کلا کلا قرآن قاعده دا چې نه فل د جمه ذکر کوي مرات نه واحد دي عقل تاسو یې ذکر کوي مرات نه واحد دي و جمع ذکر ذکر کوي چې د سړي تابعدار شته اوانو تابعدار شته منګري شته خدام کله چې د سړي خدمتګارانې تابعداري نو غزان ته د جمی سیغا په بار چې دا کار منګاو کو یانه ما امر وکړه زمو فوج دا فاته کړ زکه بادشاہ وای منګا ملک فاته کړ نو باځه جنگ نه کړي او بادشاہ دان تمو ذکر وي د وای دو قدامونه نو قران نو ما امر کو جما فوجا مفتاک نو جما ذکر کئ د پار د عزت معنی د واحد کله تسنیه ذکر کئ معنی واحد دی اکل واحد ذکر کئ جنس مرات نه جمعی نو باز خلقت دې قاضی باندې نه لیکوا نو باز ملحدین ویلې دي چې الہ غندې ځکه قران ک راضي نحنو نحنو نزلنا القران من وړاندाने کې لري دې منډا کار کړی دي نو هغه په دې کدي نه دي پوغ الله دا نحنو په د عظمت وایي مطلب دا چې زمما امر او فرشتو ته قرآن مې وو قرآن دا فرشتو محمد رسول الله تعالی دې نحنو دې کولې دا لري کې قرآن کرا دي بل اداه مبسوطتان رضيت معنا قدرت کې نه دوه کونی یو قدرتۍ نو یادا ش شو دل تا یادا دا پار دا لے یعنی چار چاپیر زمان قدرت تیر دا یادا هو تصمید شمول دا قدرت میں دے کامل فراغ یعنی سنک تی دوال چار چاپیر نو دا یادا زمان قدرت تیر مخرقات میں شاپیر را دے افراغ دے دانتی تو اکی یادید مانا قدرت کے انداو غلطا دا واز خلک په دې قاعده نه پويږي نو هغه غلطي کوي کله کله قران کریم یو لفظ ذکر کوي هغه په ګڼه مانی نو واز خلک په دې نه پويږي چیرې دلته کې کومه معنا وکړه نه هغه ټول داینو کې په یو معنا رواني لفظ یوې معنی غړي وي ن دې په دین کې یو لغز سمانا کوم لکه رجا په معنا د خوف راځي مالکم لا اترجونه لله وقارا سې تاسو را کنيږي د الله له ینه ریجا معنا خوف دانگی کل کل تمانی کل کل دا کې کله کله ریجا په معنا تم نرازي کله کله ځن په معنا د یقینداری انهم الا از ذنون نو مگر خیال کو یقنن کو یا ذنون دا مومنان مبارک را دی یا ذنون ربهم یقین کئی مومنان یا خدا صلی اللہ مخام اکی قبا دارنگے ذن پا مانا دی یقین انی ذنن تو انی ملاقن حسابیہ فظنو انہم مواقیوها کل ذن پا مانا دا خیال راشی او قال ان الظن الا ظن يقينكم من بقامت الا ظن مگر ذخیال یودای کی ظن په معنی د یقین راغې او بل ځای کی په د خیال د نه خاطر هغه منشور تراس ده چې ان الظن الا ظن استثناء دې د نفس نه رااله او استثناء دې شې د نفس نه فائدنه ما ذره الا ذروا دې کې فائدنه نشته نو ذکه اساس نه د نفس نه دی وکړه نو قران کې جداره دي ان دونو الا زنن نه د نفس مړه ا دې کې فائدې نشته د مبرر په کې مستقل رساله ده دا د یو قلمی څخه ما پیدا کړو مې ځبه شایع کوم د صندوق نه چاوازه اواغه په دې کتابی لغات کې زمون اسانه معنا زړه چې بای یود سناتی بدينه استعمال دي استخدام استعمال د لفظ یو د یو معنی اوبین د پوبل معنی د استخدام تعریف, و تلخ... تعریف او یو تلخیص کړي او غا ناقص تعریف تلخیص کې د استخدام دا معنی کوي چې لفظ ظاهر ذکر کین یو معنی ته واخلي او په ضمیر سره ذکر کین بل معنی ته واخل او تلخیص بیا د مثال مو تسلمانی ذکر کړي <تصح> که اذا نزل السماء و بأرض قوم راينا هو انتو غذاب نو سما ذکر شه مراته باران اذا نزل السماء و بأرض قوم کله باران په عمر نازل شي راينا هو نو زمين سما ترجيني ماته مکه باران مانا, اسے مانا او سه معنا واف سمانه اودل باران واغس او په زمين سره مت واف راينا نو سرون په دي وقو کې اگر جغه خلق بد جن نو دوري متلخیز معنا کړه د استعظام استعمال د لفظ مظہرن په یو معنا او مزمن په بل معنا او سېتی په دې رات کړه د سېتی کتاب دی په معانیو کې عقود الجمان فی المعانی والبیان او ډېر بهر کتاب دی سېتی وای نه استعمال دې نو استعمال دې ته وای چې یو د لفظ ذکر کې یو معنا ته واخلي بل د لفظ ذکر کې بل معنا ته واخلي دا تاسیسون وای استعمال وای او قران کې د دې مثال ده ان ظنوا الا ظنن اول ځن په معنا د یقین, دے. یقین نکو دی یقین نو کو نو کو من په قیامت الا ظنن مغرخيار دیس از نا دیس ناتورانيه اول معنا یقینو خیال شو نو کلام جوړ شو اعتراض دفعه شو او دا سنت استعمال دی یا تاسیس دی ازب قران کې په دې طریقې ګن زینو معنا کو جدلتا لفظ ذکر کې يومنا مراد لا او چې دا له بیا ذکرشه نو بل معنا مراد تا او دا به تر معنا ده دا معنا به تر ده او دا بدا د فن بدی کمال ده